Începând cu versetul 8, Petru spune în felul următor Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți Nu întoarceți rău pentru nou, nici ocară pentru ocară Din potrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați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 Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Aș vrea să ne închinăm Domnului, să cerem ca El să ne vorbească în această dimineață. Doamne, așteptăm cuvântul Rema. Pentru fiecare din noi, Doamne, vorbește-ne în această dimineață. Vrem să fim mai buni, Doamne. Vrem să fim mai aproape de Tine, Doamne. Vrem să fim o unealtă în mâna Ta. Doamne, vorbește-ne în această dimineață. Orice plan al celui rău îl legăm în numele Lui Iisus Hristos. Doamne, orice fapt prin care va încerca să ne distragă atenția, Te rugăm, Doamne, dă-ne putere de concentrare să putem să înțelegem mesajul pe care Tu l-ai pentru noi în această dimineață. În numele lui Isus Hristos. Amin. O bătrânică a vrut să se ducă într-un camping. Acum, la noi nu prea e așa frecvent lucrul acesta, dar uh, în Statele Unite, în mod special, uh, oamenii în weekend se duc în camping și au mașini așa mari în care au dormitoare și merg acolo mai mulți, așa cum și în Felix este vara. Și bătrânica aceasta a scris unde și-a planificat ea în Statele Unite și a vrut să vadă cum este echipat locul respectiv, dacă are curent, dacă are alte facilități de care ea avea nevoie. Și pentru că a, dormitorul ei era mai mic, ea a fost foarte interesată să vadă dacă există baie, dacă există WC, o toaletă și dacă este ceea ce ea are nevoie acolo. Și a scris o scrisoare și pe lângă alte lucruri pe care ea a întrebat, a vrut să întrebe, de toaletă, dacă au toaletă. Dar era o femeie așa mai emancipată și i s-a părut a, să întreb dacă au toaletă. Hai să încerc să folosesc alt cuvânt. Și ea a folosit uh, prescurtare. În loc să, să, să le spună Bath com, com, uh, commodities ea a scris B.C., prescurtat, crezând că oamenii își vor da seama, a băutut apropo, respectiv. Și când a ajuns scrisoarea acolo, cel care, directorul care conducea campul s-a uitat și a zis ce înseamnă BC, ce înseamnă BC, ce poate să însemne lucrul acesta. Și am întrebat pe mai mulți și zice, 100% se vede din scrisoare că este creștină și 100% caută o biserică și o fi biserica baptistă. Și uh, îi scrie înapoi scrisoare și îi spune uh, Da, avem BC, uh, este la 6 km distanță Trebuie să te pregătești pentru că este foarte aglomerată Și uh, oamenii de fapt își duc merindea pentru că vin de departe de acolo și se întâlnesc mulți acolo Și tot... Uh, ei răspundea la această întrebare și încerca să o pregătească cât se poate. Spunea că uh, sunt foarte mulți și dacă nu ajungi la timp, uh, stai în picioare foarte mult și când a primit scrisoarea, femeia a fost periată. Domne, dacă vin din toate părțile, probabil sunt mai multe campuri acolo și vin din toate părțile acolo, dacă vorbește că poți să stai până după masa, că trebuie să spui pui merinde cu tine. Când nu comunicăm corect, se poate întâmpla să ne întâlnim cu situații de genul acesta. Dar în această dimineață Dumnezeu vrea să comunice cu noi cât se poate de clar. Și aș vrea să-L înțelegem pe Dumnezeu și să punem la inima noastră ceea ce El vrea să ne spună. În această dimineață vreau să vorbesc despre modul în care să ne descoperim chemarea. Petru spune așa. În versetul 9. Binecuvântați Căci la aceasta ați fost chemați Să moșteniți binecuvântarea De duminica trecută am înțeles că este foarte important Ca noi să avem un adn cât se poate de bun Pentru ca Orice se realizează pe arborele genealogic, transferul generațional în viața noastră, să fie un transfer bun, pozitiv. În loc să se transfere blesteme, dorința noastră este ca pe arborele genealogic, transferul generațional în viața noastră, să fie un transfer al binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și noi trebuie să înțelegem că orice facem pe pământul acesta, deciziile noastre, acțiunile noastre, modul în care operăm tot ceea ce facem, în final, poate să fie binecuvântare sau blestem pentru copiii noștri pentru copiii copiilor noștri și pentru generațiile care urmează după noi. Datorită acestui fapt, noi trebuie să înțelegem că a fi mai bun nu este numai o ambiție a noastră. A fi mai bun este ceva care Dumnezeu ne cere pentru ca noi să putem să fim o binecuvântare pentru copiii noștri. Să fim o binecuvântare pentru generațiile care vin după noi. Și apoi un lucru foarte important pe care Petru ne spune, că noi suntem chemați să moștenim binecuvântarea. Adică din tot ceea ce ne oferă arborele genealogic, din ADN-ul nostru, a familiei noastre din generațiile de dinainte, noi trebuie să ajungem la un moment în care să spunem din tot ceea ce ni se oferă, eu vreau să moștenesc numai binecuvântarea eu nu mai vreau să moștenesc blestemul, eu nu mai vreau să moștenesc alte boli care au fost în arborele nostru genealogic, de la mine încolo orice blestem se rupe, de la mine încolo orice bolă își termina acțiunea și de la mine încolo eu voi fi, voi fi numit moștenitor al binecuvântării. Dacă tu vei înțelege lucrul acesta astăzi și în momentul în care vei lua pâinea și paharul în mână și vei înțelege că între tine și Dumnezeu există un legământ, că legământul acesta a fost parafat cu însuși sângele lui Iisus Hristos, că tu ești chemat de Dumnezeu, și chemarea lui Dumnezeu pentru tine este să binecuvântezi și să moștenești binecuvântarea, atunci îți vei pune problema și vei zice, Doamne, cum pot să intru în chemarea pe care tu mi-ai făcut-o? Cum pot să beneficiez de harul acesta ca de la mine încolo lucrurile să se schimbe? De la mine încolo în mod natural, copiii mei, să moștenească binecuvântare. Amin. Să n-aibă de luptat cu bolile, să n-aibă de luptat cu, cu blestemele care până la mine și-au făcut efectul. Să rup orice legătură nedumnezeiască și orice blestem care au fost peste familia mea, peste generațiile anterioare mii. Atunci când Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu, alături de foarte multe lucruri care le-a pus în mod genetic în ființa noastră, înțeleptul Solomon spune că Dumnezeu a pus în noi gândul veșnicie. Apoi, noi știm că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Noi știm că Dumnezeu a implementat în ființa noastră daruri, talente, abilități, pentru că El are un scop cu fiecare din noi și că noi, pe pământul acesta, nu suntem la voi întâmplării. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare generală și o chemare specifică. Sunt anumite lucruri pe care numai noi le putem face sau noi le putem face mult mai bine decât alții. De aceea... Aș vrea în imaginea de sine să realizezi lucrul acesta că ești unic, că tu nu trebuie să te compari cu alții, că tu nu trebuie să, să te uiți, o, oh, ăla face, uite ce are, uite cum este, uite cât de îndemânat este. Da, uite ce talente are. Așa l-a creat Dumnezeu. Dar în această dimineață aș vrea să înțelegi Că și în tine Dumnezeu a pus talent, că și în tine Dumnezeu a pus abilități, că și în tine există o sămânță a lui Dumnezeu și în momentul în care creezi mediul propice, se dezvoltă și tu rămâi mirat de ceea ce poți să faci. La o întâlnire de consiliere, consilierul care pregătea pe oameni pentru consilierea care avea urma să aibă loc, a dat posibilitate unui timp limitat de creativitate. Și s-a adresat celor prezenți și le-a spus, și lucrul acesta s-a întâmplat în biserica noastră în multe alte biserici, dar în mod special în biserica noastră, a dat posibilitate ca oamenii să creeze, să deseneze, să scrie, să, să pună în aplicare ceea ce ei se simt confortabil să facă, ce n-au mai făcut poate până atunci. Am rămas foarte mirat când ne-a dat plastelină. Și m-am uitat la cel care conducea întâlnirea și... Am zis, ok, dar suntem oameni mari, nu suntem copii. A zis, nu, faceți ce vreți voi, ce simțiți că uh, ați deslegra creativitatea. Și vreau să vă spun că după timpul care a fost destinat acestei uh, experiențe, foarte mulți au fost mirați de talentele pe care le au. De ceea ce Dumnezeu a pus în ei. Și eu cred că avem nevoie de momente de genul acesta când să ne oprim din inerția noastră, să stăm, să ne liniștim... Și să punem în aplicare ceea ce Dumnezeu a pus în noi, să deschidem uși pe care nu le-a mai deschis în ființa noastră și să lăsăm creativitatea, inventivitatea să-și facă efectul în viața noastră. Veți vedea cât de minunat Dumnezeu vă pregătește, v -a pregătit, a pus în fiecare din voi daruri deosebite. Avem ocazia, cei care suntem părinți, să ne uităm la copiii noștri în timp ce cresc. Și este o minune să privești tabloul acesta viu, care se derulează sub ochii părinților, copiii crescând. Și la fiecare copil îți dai seama de aptitudinile pe care le are de direcția spre care el în mod natural, spunem noi, este echipat cu anumite lucruri pe care altul nu le are. Și acum trăim momentul în care părinții își urmăresc copiii și de când sunt mici au jurnale în care scriu observațiile lor. Că atunci când vor fi mari... Și își vor pune problema ce profesie să promovez, ce profesie, în ce profesie să mă pregătesc. Să le spună observațiile lor, cred că ești bun aici, cred că ești bun dincolo. Dar când copiii observă lucrul acesta, este ceva extraordinar. Fiecare din noi sunt lucruri pe care le facem cu plăcere ne place să facem lucrul acesta. Sunt lucruri pe care le facem cu ușurință. Sunt lucruri care parcă în mod natural ne vine să le facem. Dumnezeu a implementat aceste lucruri în ființa noastră. Și pentru ca noi să ne descoperim chemarea, pentru că noi să descoperim acolo unde ne-a creat Dumnezeu să fim, locul pe care Dumnezeu ne-l a creat, cine să fim noi, este foarte important să stai înaintea lui Dumnezeu și să înțelegi că aceste lucruri nu trebuie să fie o stare de pasivitate pentru tine, ci trebuie să fii atent la ceea ce Dumnezeu a pus în ființa ta. Să realizezi care este direcția chemării lui Dumnezeu pentru viața ta. Și vom realiza că Dumnezeu are chemări generale pentru toți copiii lui, dar are și chemări specifice în mod special Dumnezeu ne-a pregătit, a implementat în noi lucruri, ne trece prin situații ca să ne pregătească pentru chemarea specială pe care El o are pentru viețile noastre. Într-o zi Anania se certa cu Dumnezeu în faptele apostolilor, pentru că Dumnezeu l-a trimis la Saul, cel care întemnița pe creștini. Și e, Domnul i-a spus, du-te că vei, îl vei găsi pe Saul rugându-se și are nevoie de tine. Eu te voi călăuzi ce să-i spui și ce să faci. Și Anania i-a spus, Doamne, dar Tu nu știi cine-i Saul. Știu că Tu știi multe lucruri, dar nu știi cine-i Saul. Domnul i-a spus, du-te, Anania, pentru că l-am chemat să vestească numele meu împăraților. L-am chemat să vestească numele meu neamurilor. Neamurilor? Doamne, dar Israel este poporul tău, nu, Anania, am un plan deosebit. Omul acesta pe care l-am pregătit la picioarele lui Gamaliel, pe omul acesta care îl văd plin de râvnă, acum aceste talente pe care el le are le voi canaliza în al folosi într-o chemare specială pe care o am pentru el. Dumnezeu te observă. Și vrea să vadă ce faci tu cu ceea ce ai implementat în viața ta. Dezvolți te pregătești, ești gata să prindi chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Haideți să vedem cum putem să descoperim această chemare. În primul rând, determină care este pasiunea ta. Determină și analizează-te să vezi ce faci tu ușor, bine, cu plăcere. Ce îți place ție să faci? Mi-am amintesc când eram copil, la un moment dat, mama mea m-a găsit cu un cartof și cu. O cască de telefon Pe vremea respectivă Telefoanele erau puțin mai deosebite decât astea de astăzi Și se uita la mine Cum puneam conductori, antenă Și cum încercam eu să fac ceva Și când a văzut că prin cartof am putut recepționa un de radio, s-a uitat la mine și a zis, dar ce e asta? Și am zis, hai să asculți în cască. Am recepționat un post radio. Mai târziu, tatăl meu era brigadier și avea vreo șapte sate de care răspundea și el avea deja loc pentru mine acolo. Pădeauna îmi spunea, o să fie un cociș deosebit. Vedea că sunt mai dezvoltat decât ceilalți frați ai mei și zicea, nu o să ai probleme, o să pui saci rapid în car, o să fie excepțional. Și când am terminat clasa 8 i-am spus tatălui meu, ascultă, mă duc la Oradea, dar ce faci acolo? Mă duc la liceu. Asta, toate astea, de ce? Eram și credincioși, pe vremea respectivă, și nu mergeau la școală. Deci, asta te strică de cap. Lasă-le Stai tu aici, ca ai un loc bun aici. O să fiu câțiva ani brigader și o să fie treabă bună. Și am venit aici la Oradea și m-am uitat și am zis. Oare aceasta este chemarea pe care Dumnezeu o are în viața mea? Și a trebuit să aleg liceul la care să mă duc și naiv, foarte naiv, venind de la țară, în mod natural. Am întrebat și m-am uitat pe ofertele care erau în vremea respectivă și am văzut liceul industrial construcții de mașini specialitatea electrotehnică aici. Vreau să fac radio mai evoluat. Nu numai din cartof. Și când am ajuns la examen, am văzut că toți erau cu părinți, acolo, eu eram singur. Și vorbeau părinții și ziceau, bă, e zece pe un loc, domne, ceva extraordinar. Eu nici măcar nu știam ce înseamnă concurență. Eu am zis, dacă vreau, mă duc, e ok. Mei, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu pune în noi lucruri pe care de multe ori nu le înțelegem logic, nici nu putem pătrunde aceste lucruri și nu știm oare de unde, ce se întâmplă. Oameni care simt o chemare specială în anumite domenii ale vieții. Pentru ei nu este greu să spună care este plăcerea lor, ce fac ei cu plăcere, cu ușurință. Și vreau în această dimineață să vii înaintea Domnului și să spui Doamne, luminează-mă în privința aceasta, să văd ce ai implementat în viața mea. Care sunt lucrurile, talentele, darurile, abilitățile? Doamne, ce-ai pus în mine? Pentru că vreau să descoper aceste lucruri și vreau să pot să mă bucur de chemarea pe care Tu mi-ai făcut-o. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să-ți planifici pașii pe care trebuie să-i faci pentru a putea să te implici pentru a putea să trăiești această chemare pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Dacă tu simți că Dumnezeu te cheamă să fii un electronist, aș vrea să înțelegi că va trebui să-ți programezi să mergi la o școală care se ocupă de această specialitate. După ce termin școala aceasta, va trebui să te gândești că în condițiile economiei se cere ca să știi mai mult decât să faci un radio din cartof. Să știi să lucrezi cu computere, cu microprocesoare cu... și atunci va trebui să mergi să te specializezi. Și apoi va trebui să-ți planifici alți pași, va trebui să stai pe lângă cineva care cunoaște, care știe. Am aflat de cineva care vrea să fie un om de afaceri, vrea să facă bani mulți și m-am interesat să văd unde s-a angajat. Când am aflat unde s-a angajat, am zis, săracul om a făcut un pas greșit. Dacă ai terminat o facultate, dacă te-ai pregătit, dacă te-ai instruit într-o arie oarecare, caută-ți un mentor care în aria respectivă este expert. Săptămâna trecută am fost la o conferință în Băile 1 mai și... Uh, L-am îndrăgit pe un tânăr de 24 de ani care spunea că a terminat școală teologică, că s-a dus la un nivel mai superior și între timp stă pe lângă un om de afaceri, de succes, pe care îl observă, vrea să ia secretele succesului lui și să le aplice în lucrarea pe care el simte că Dumnezeu îl cheamă. Am zis, ce înțelept! Ce pași buni! Ce pași siguri! Dar dacă te duci la cineva care abia începe o afacere, care abia începe într-o arie oarecare, n-ai ce învăța, poate îl înveți după el, dar nu progresezi, nu prea, nu prea se vede succesul pe care îl trăiești. Al treilea lucru foarte important. Fă cu plăcere ceea ce faci. Nu de mântuială, nu de scârbă, nu pentru bani. Fă cu plăcere ceea ce faci. În momentul în care tu simți că ai o inclinație oarecare, în momentul în care simți că ceva în mod natural te avantajează față de cei din jurul tău, este foarte important ca tu să te implici și să faci cu tot zelul, cu toată plăcerea, cu tot devotamentul să te implici în lucrul acela. Dacă faci numai așa de suprafață, niciodată nu vei ajunge la nivelul la care Dumnezeu vrea să ajungi. Pentru că Dumnezeu vrea să fim asemenea Lui. El ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. El nu vrea să fim coadă, ci vrea să fim cap. El nu vrea ca noi să fim mediocri numai, să supraviețuim, ci El vrea să fim o binecuvântare, să moștenim binecuvântarea și să binecuvântăm mai departe. Fă cu plăcere ceea ce faci, fă cu determinare, disciplinează-te ca să poți face cât se poate de bine lucrarea pe care o faci. În al patrulea rând, dezvoltă-ți talentele, abilitățile și darurile pe care Dumnezeu le-a implementat în ființa ta. Nu, Fileneș, du-te la antrenamente. Sunt oameni, sunt tineri care părinții le spun, bă, ești un atlet extraordinar. 100% cu darul pe care îl ai, cu talentul pe care îl ai, poți ajunge la Olimpiadă. Dacă tinerul respectiv nu se antrenează Dacă nu participă la toate antrenamentele Dacă la antrenamente Nu este trup și suflet Să facă tot ceea ce îi spune antrenorul Degeaba se gândește el la medalia de aur Degeaba vrea el să depășească limitele Care au fost Recordurile care au fost stabilite În întrecerea anterioară Nu se poate Trebuie să te antrenezi Trebuie să te disciplinezi Trebuie să înflăcărezi Cum spune Apostolul Pavel lui Timotei Înflăcărează darul care este în tine Pune-i benzină și dai foc Pentru că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, degeaba a pus Dumnezeu potențial în tine. Degeaba a pus Dumnezeu talente, degeaba a pus Dumnezeu în tine lucruri care te avantajează față de alții. Tu nu le folosești, tu nu, le, nu te antrenezi, tu nu te pregătești ca să poți să depășești, să te dezvolți, să poți să crești în aceste Afinități în aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le-a pus în viața ta. În al cincilea rând, respectă timpul lui Dumnezeu. Eclesiastru capitolul 3, versetul 1 Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. ce zice dacă un tânăr care s-a căsătorit cu dorința, că stau la consiliere, acum avem deja patru perechi de tineri în consiliere pentru căsătorie. Unii au chemarea asta. Și la un moment dat, domnul aprinde flacăra aceasta și începe să Și stând de vorbă cu ei, îi întreb vreți să aveți copii? Și îi spun, da, sigur că da, sigur că da. Atunci le dau câteva sfaturi. Dar imaginați-vă că un tânăr de genul acesta, un cuplu de genul acesta, care vor să se căsătorească, se căsătoresc și uh, la un moment dat ei zic vrem un copil. Și ea rămâne gravidă și el ar merge și ar spune auz. Să stai nouă luni de zile și aștepți. Îl vreau peste două săptămâni. Ce s-ar întâmpla? Ar muri săracul. Pentru că nu-i vremea. Rății mei, pentru orice lucru sub soare există o vreme potrivită. Și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Dacă nu-i vremea, nu face Dumnezeu, ci faci tu. Și când faci tu, îți faci cu mâna ta. Și asta s-a întâmplat cu Avram. Doamne, mi-ai tot promis, Doamne, acum îl vreau. Și dacă Tu nu poți, te ajut eu. De multe ori se întâmplă în viața noastră. Când noi credem, în loc să așteptăm timpul potrivit, în loc să așteptăm ca fructele să se coacă, să putem să le savurăm când le mâncăm, le luăm așa cum sunt după creangă și ne sterpezesc dinții. Pentru că nu este vremea să fie luate de acolo. Doamne, dă-ne înțelepciunea aceasta. Nu ne lăsa, Doamne, să mergem după părerile noastre, ce ajută-ne să cunoaștem timpul și vremea pe care Tu ai hotărât-o pentru noi. Pregătește-ne, Doamne, pentru chemarea pe care Tu ne-ai dat-o. Chemarea specială și chemarea generală, ca să putem să fim în voia Ta, Doamne, și să nu nimicim binecuvântările pe care Tu le-ai pus în viața noastră. Pentru că sunt foarte mulți oameni cu binecuvântări de la Domnul. Și în loc să rămână și să fie o binecuvântare pentru ei și să transfere această binecuvântare, ei de fapt distrug binecuvântarea Domnului. Apoi este foarte important ca noi să trăim cu convingerea Că chemarea este de la Dumnezeu. Nu circunstanțele, nu conjuncturile, nu prietenii noștri, ci Dumnezeu este Cel care a implementat în viața noastră darul tarente potențial și El este Cel care creează conjunctura, creează timpul, mediul, situația, circunstanța în care eu să pot opera în chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Pentru că în momentul în care tu ai această convingere că chemarea este de la Dumnezeu, și aici mă refer la profesia pe care ți-ai ales-o, dacă ai convingerea că este chemarea lui Dumnezeu pentru tine, să faci ceea ce te-ai pregătit, școala la care mergi. Dar dacă tu nai această convingere și părinții tăi ți-au spus că ar fi bine că se câștigă bani, că ar fi bine că e la modă, că ar fi bine pentru că lucrezi mai puțin, ar fi bine pentru că primești bacșiși, tot felul de situații de genul acesta se întâmplă în viața unora și ei n-au convingerea că ceea ce fac este voia lui Dumnezeu pentru viața lor, este chemarea lui Dumnezeu pentru viața lor. Și atunci nu mai faci cu inimă, atunci nu mai faci cu plăcere, nu mai simți pasiune și normal vei ajunge la un nivel mediocru sau poate vei ajunge să fii dat afară și vă spune, îmi pare foarte rău, dar când te văd cu câtă scârbă te apuci de lucru, îmi vine să fug. Scuză-mă, dar nu mai vreau să te văd în salul ăsta. Căutați chemarea lui Dumnezeu pentru viețile voastre, pentru că este foarte important să ai această convingere Că Dumnezeu te cheamă să faci un lucru sau altul, să ocupi o poziție sau alta. Dumnezeu te cheamă într-o situație oarecare și este voia și planul lui Dumnezeu. Apoi, în ultimul rând, aș vrea să fii responsabil față de Dumnezeu care ți-a făcut chemarea. Dacă tu încerci să fii responsabil față de oameni, te vei acoperi cu hârtii. Discutam cu cineva și spuneam, Apoi, aici, dacă te acoperi cu hârtii, totul merge ok. Dacă tu n-ai convingerea că Dumnezeu este Cel care te-a pus într-un loc oarecare, tu ești responsabil de conjunctură, ești responsabil de oamenii care poate ți-au facilitat lucrul acesta. Și pe ei îi poți duce cum vrei tu. Dar în momentul în care ai convingerea că Dumnezeu te-a pus acolo, vei face ceea ce spune Apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 3, versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Pentru că voi slujiți Domnului Isus, Ajută-ne, Doamne, să putem să facem lucrul acesta. Cu toată puterea, cu toată certitudinea. Dacă tu vei înțelege în chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta și vei putea să aplici, acești pași și îți vei înțelege chemarea și vei ști ce vrea Dumnezeu de la tine, unde vrea ca Dumnezeu ca tu să fii, care este locul pe care Dumnezeu ți l-a creat pentru ca tu să funcționezi lejer, fără să faci eforturi prea mari, pentru că el a implementat în tine daruri și binecuvântările Lui. În momentul în care vei înțelege lucrul acesta, tu te afli pe o poziție extraordinară, o poziție pe care Dumnezeu o dorește pe, pentru fiecare din noi. Și știți care este această poziție? Tu primești binecuvântările Lui Dumnezeu, moștenești aceste binecuvântări pe care Dumnezeu ți le-a dat și ești în poziția de a transfera, de a duce mai departe aceste binecuvântări copiilor tăi. Cu alte cuvinte, pui în contul din banca binecuvântărilor copiilor tăi, pui valori inestimabile. Împăratul David a simțit din partea Domnului. Și a zis, iau palate aici, Dumnezeu m-a binecuvântat, este ceva extraordinar, aș vrea să fiu recunoscător față de Dumnezeu, aș vrea să zidesc un templu, un templu deosebit, un templu extraordinar. Și Dumnezeu s-a uitat la inima lui și a zis, într-adevăr, este în direcția chemării, se află în direcție bună, dar într-o zi Domnul i-a vorbit lui David și a spus Ai o direcție bună, dar aș vrea să spun, nu tu vei construi templu, ci fiul tău Solomon, el este cel care va zidii templu. Doamne, da, nu mai trecut prin atâtea încercări, nu am încercările vieții, nu m-au pregătit pe mine... Să fac lucrul acesta, un copil o să fie mai instruit decât mine. El nu s-a certat cu Dumnezeu, el a acceptat voia lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, când Domnul i-a vorbit în felul acesta, în loc să meargă să se culce. No, bine, Doamne, dacă nu vrei să zidesc eu, atunci va zidi Solomon. Până atunci, eu mă, puc, mă, mă pun să mă culc. Așa a făcut David. Nici pe departe. În 1 Cronici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune atitudinea pe care David a luat-o. 1 Cronici, capitolul 22, versetul 5. Fiul meu Solomon este tânăr și plăpând, și casa care va fi zidită Domnului, el deja o avea viziunea, trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. Dacă citim Vechiul Testament, vom vedea că David a pregătit tot ce a fost nevoie pentru zidirea templului. Pentru că știa că într-o zi, copilul lui Solomon, care este tânăr și plăpând, care este fără experiența pe care el o avea, fără legăturile pe care el le avea, el se va ridica să zidească și va găsi grămadă, grămadă, toate lucrurile de care are nevoie ca să zidească această casă. Frații mei, Dumnezeu, de multe ori are o chemare care transcede generațiile. Dumnezeu ne face să facem o parte, și după noi sunt copiii noștri care vor urma și vor face ceea ce Domnul le spune să facă. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne punem, să le nevim, să dormim. Și noi trebuie să mergem în direcția chemării pe care Dumnezeu ne-o face. Să ne pregătim, să ne dăm toate silințele ca să putem să vedem că binecuvântarea lui Dumnezeu transcede, se duce mai departe și că generațiile care urmează vor fi binecuvântate într-o măsură și mai mare decât noi am fost binecuvântați. Și ce bucurie este pentru un părinte să vadă lucrul acesta? Doamne, ajută-ne să înțelegem că suntem cheia pentru copiii noștri. Ajută-ne să înțelegem că suntem cheia pentru generațiile care urmează. Ajută-ne să înțelegem că Tu ne chem să moștenim binecuvântarea. Tot ce este blestem să se oprească la noi. Orice blestem e să le rupem și să spunem de la mine nu mai trece mai departe. Sunt gata să plătesc prețul. David a spus, plătesc prețul pentru construirea Templului. Vreau. Ca atunci când Fiul meu se va începe să construiască, să-i fie ușor. În vremurile din urmă, spune cuvântul Domnului, cunoștința va crește, biserica va fi pregătită și lucrarea lui Dumnezeu se va face la nivel mondial. Vreau să înțelegeți că vine vremea. Când România nu va primi misionari, ci va trimite misionari. Vine vremea când România nu va, românii nu vor sta cu mâinile întinse, ci vor binecuvânta alte națiuni. Vine vremea în care blestemul care a fost peste noi să fim subjugați mii de ani se va rupe și vom fi o binecuvântare pentru alte națiuni. Dumnezeu a început deja să facă această mișcare. Haideți să ne pregătim, haideți să intrăm în chemarea lui Dumnezeu, haideți să înțelegem că fiecare din noi trebuie să ne dăm toate silințele. Pentru că deciziile de astăzi influențează generațiile care urmează, trăirea de astăzi. Viața pe care o trăiesc influențează generațiile care urmează. Haideți să înțelegem că chemarea este din partea lui Dumnezeu și că noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Că nu trebuie să ne acoperim cu hârtii, că Dumnezeu este Cel care vede, care cunoaște, care știe inima ta și te vede dacă faci din toată inima ceea ce faci sau faci de mântuiară sau de ochii lumii. Ajută-ne, Doamne, să transferăm o moștenire binecuvântată copiilor noștri. Și acum, ca o aplicație la această informație pe care am primit-o, aș vrea să înțelegeți că există cineva care a procedat mult mai înțelept decât David. Există cineva care s-a gândit la generațiile care urmează. Și în Ioan, în capitolul 17, îl vedem pe Isus Hristos înainte de a pleca de pe pământul acesta, înainte de a-și da viața pentru oamenii care au crezut în El. Isus Hristos face o pregătire extraordinară și face un rezumat. Înaintea lui Dumnezeu Tatăl, în rugăciunea pe care el o face din Ioan, capitolul 17, el spune în felul următor. Doamne, știu că în vremurile din urmă Satan va urla ca un leu și va căuta să-i înșele pe oameni. I-a înșelat pe primii oameni, dar versetul 14 spune, eu le-am dat cuvântul tău care este adevăr. Vor avea cuvântul tău după care se vor ghida. Nu alte cărți. Cuvântul tău, Doamne, este la îndemâna lor și îl voi traduce în toate limbile de pe pământ, ca fiecare limbă să cunoască cuvântul tău. Apoi, Iisus făcea un rezumat și spunea tatălui în versetul 18, i-am trimis, le-am dat delegație, le-am dat autoritate. Ei nu merg de capul lor, i-am trimis eu. Gândește-te, ai adevărul, apoi ai delegația lui Dumnezeu, ai trimiterea lui Dumnezeu. Versetul 22. Le-am dat slava pe care tu mi-ai dat-o. Pentru ca să fie una. Să fie o forță. Să fie o putere. Versetul 26. Le-am făcut cunoscut numele tău. În numele meu veți scoate, dragi. Vei pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor vindeca. Le-am dat numele tău. Frații mei, stimați creștini, mai mult decât David, Isus Hristos a pregătit succesul, a pregătit pentru fiecare din noi să primim. Și să transferăm binecuvântarea. Isus Hristos, mai mult și-a dat viața pentru noi. A murit pentru noi. Ce mare har să-ți plătească toate datoriile, plata păcatelor noastre este moartea. Isus, a murit pentru noi, ca noi să trăim, să avem viață. Apoi, o altă binecuvântare pe care Iisus a pregătit-o pentru fiecare om de pe pământul acesta, care va crede în El, a făcut legământ. A făcut legământ și a semnat legământul acesta cu sângele Lui. Doar tu și eu, când ești de acord cu acest legământ făcut de Dumnezeu, care a fost deja semnat de El, de regulă, atunci când cineva face un legământ, așteaptă ca celălalt să semneze. Dar e foarte interesant, Dumnezeu a semnat primul. Iisus a semnat legământul cu omul prin însuși sângele Lui. Și în această dimineață noi vom lua paharul și vom lua bucata de pâine și vom spune, cred, Doamne, în puterea legământului făcut prin sângele Tău. Știu că prin acest legământ eu pot să am iertare. Prin acest legământ eu pot să fiu eliberat de puterea celui rău. Prin acest legământ eu pot să am plinătatea Duhului Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt. Prin acest legământ, Doamne, eu pot să folosesc numele Tău și numele Tău, Doamne, să se facă lucrări mai mari decât cele pe care le-ai făcut-o. Crezi lucrul acesta. Crezi tu că Dumnezeu te-a chemat și nu este o întâmplare că El te-a chemat să vii, să te bucuri de toate binecuvântările pe care El le-a dat. Haideți să moștenim aceste binecuvântări. Haideți să moștenim cuvântul pe care El l a dat și să nu-l ținem în bibliotecile noastre, și să ne uităm doar din când în când și să-l savurăm ca să avem adevărul. Haideți să folosim delegația Lui Dumnezeu și să mergem după trimiterea Lui cu toată autoritatea și să rostim cu autoritate împotriva oricăror forțe ale Întunericului, pentru că avem trimiterea Lui Dumnezeu. Haideți să luăm slava Lui Dumnezeu, să luăm puterea Lui Dumnezeu. Haideți să ne folosim de numele Lui. Pentru că ai dreptul să operezi în numele Lui. Ai dreptul să vii în numele Lui. Haideți să înțelegem în această dimineață harul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Binecuvântările pe care El le-a transferat și să le primim. Să nu le respingem. Să le primim ca apoi să fim o binecuvântare pentru copiii noștri, și pentru generațiile care urmează. Ne apropiem de cina Domnului, ne apropiem să celebrăm ceea ce... Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este foarte important să nu uităm, să ne aducem aminte. Iisus Hristos a instituit cina, pentru că sunt lucruri pe care noi le uităm. Sunt lucruri pe care, care trebuie să ne aducă aminte și să le împrospătăm în mintea noastră. Și aș vrea în această dimineață să te uiți la tabloul pe care David și Solomon l-a trăit și să înțelegi că David a pregătit pentru Solomon tot ce avea nevoie să zidească templul. Și Solomon a fost acel care a fost numit ca cel care a zidit templul, poate că puține și aduc aminte de David care a pregătit materialele. Vreau vrea să înțelegi că Dumnezeu a pregătit tot ce trebuie pentru ca tu să fii victorios, pentru ca tu să ai succes, pentru ca tu să te bucuri de viața aceasta și nu numai tu, copiii tăi și generațiile care urmează. Lasă-te folosit de Dumnezeu ca un vas al lui Dumnezeu, ca o conductă a lui Dumnezeu care transferă toate binecuvântările lui Dumnezeu și este o binecuvântare. Noi suntem chemați să binecuvântăm, nu să blestăm. să binecuvântăm și să moștenim binecuvântarea, să transmitem binecuvântarea ca o moștenire. Haideți să intrăm înaintea Domnului și să ne pregătim pentru momentul acesta. Pentru că este un moment solemn, un moment în care vom mărturisi și toți aceia care și-au predat viața în mâna Domnului au dreptul să ia paharul și pâinea și să mărturisească că ei sunt urmașii lui Iisus Hristos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 Ajută-ne să înțelegem că prin ceea ce tu ai făcut în viețile noastre, noi putem să fim o binecuvântare mai departe. Să intrăm înaintea Domnului și în timp ce cei care sunt destinați pentru împărțirea cinei Domnului vor merge pe la fiecare și luați un pahar și o bucată de pâine, așteptați să le servim cu toți împreună pentru că vrem, vrem ca această lucrare să o facem împreună și să mărturisim în fața cerului și a pământului că El și-a dat viața pentru noi. El a făcut mai mult decât a făcut David și El, prin sângele Lui, ne curățește de orice păcat. Stă să stăm înaintea Domnului într-o meditație în care să cerem ca Domnul să ne cerceteze, Domnul să ne întărească, să putem să fim folosiți de Dumnezeu ca o binecuvântare.